Pozdrav, ja sam leon a ja sam Ivana. A vi slušate po ZS podcast Eurosong Hera drugu sezonu epizodu broj 20. Ovaj tjedan smo ponovno u klasičnom formatu nakon kratke stanke i družimo se kroz probe do samog Eurosonga. I isto tako klasično pričamo o onome što je dobro i što je loše. Slušamo se. kao što je Ivana rekla nakon kratke stanke. Uh, Ivana, ovaj tijan nema s nama. <kuh> Pardon. Međutim, bit će s nama sljedeći tijan vrlo vjerojatno uh, nakon drugog polufinala. Tada nas čeka idući podcast. Dakle, prije samog finala Eurosonga. Uh, pa onda ćemo se još malo podružiti i još, još jedna epizoda za sam kraj ove pozest sezone. Ovaj tijan ponovno s nama, Ivana. Uh, danas ćemo raditi što Ivana Danas ćemo malo analizirati i komentirati probe Eurosonga, zapravo ćemo ih analizirati sve. Tako da ćemo evo, u ovom podcastu uh, jednom epizodom obuhvatiti uh, kompletno uh, sve natjecatelje. Jako se veselim. Uh, pozdrav naravno svim našim slušateljima. Danas sama vama nije Ivan, ali je Ivana. <laughs> e, samo da se nadogradim na ovo, zapravo u trenutku snimanja još uvijek probe nisu imali uh, Big Five. Znači Big Five i domaćin, tako da njihove probe još nismo vidjeli. Ali zapravo jedini koji nam tu... Ima neku nadu za pobjedu ajmo reći, koja je zapravo šteta da ne, da ne izanaliziramo je Mahmud i njegovi soldi, dakle Italija. To ćemo, to ćemo analizirati u idući, idući četvrtak, zapravo, da, nakon, nakon polufinala ćemo snimiti to, probat ćemo to nekako do petka učiniti dostupnim. Eto, a sada krećemo na analizu, mi ćemo to raditi onim redom, dakle, opet straga prema početku, dakle, po polufinalima, po našim ocjenama kako je to bilo u Pozes Review. E, svakako ćemo obraditi sve koji su bili u polufinalima, dakle, to ja mislim, 35 pjesama. Prema tome, Idemo redom sa prvom pjesmom, to je Poljska. Da, kao što je Leo rekao, prva nam je Poljska, e, Poljska koja je dobila sve nule do, u, našim, u našem Possess Review. E ovako, kad gledam, sami stage, sama pozornica jako dobro izgleda M meni, pa čak i te haljinice nekakve vetno u, u kojima su, u koje su one odjevene. Imaju i te nekakve krune na glavi, sve to zapravo zvuči, izgleda tako, stvarno kao da se neko potrudio fakat oko tog outfita. Naravno to ne znači, nužno da je i pjesma jako dobra, el? ali evo vidjet ćemo, sve u samo meni ne izgleda loše. Evo. Imaju i te veo, ve vel velove? Veove, <laughs> <Be> <laughs> dobro Velove, mislim da je, je. Ovaj, u to, tom cijelom svom Outfitu, ne znam, mislim da se tu jako furaju Zapravo na onu foru kao ono Ono što je njima Iz, iz poljske, znači idu na tu nekakvu Etničku foru, ajmo reći I pjesma isto zapravo Igra na tu kartu a sad, ne znam, mi s razlogom smo dobili nulu dakle to nam je bilo na samom dnu, jer nekako ta pjesma ni, ni po čemu nam se nije svižala i odmah smo se složili da to nikud ne ide jer eto, ne znam, možda... Ja bih rekao, čak možda ajde da je nastup malo originalniji po nečemu, međutim, one su statične na toj pozornici, vidim da taj kamerman hoda oko njih, doduša, ne znam koliko će to pomoći dinamici tog nastupa, plus uz to sve stoje na toj, na toj ploči koja se vrti, a znamo da sistersice iz Njemačke koje su nastupale u... bar na svom nastupu u njemačkom finalu imale isto tako, doduše, ne sjećam se jel bio krug, mislim da je bila kocka koja se vrti, to je kvadrat, ovdje imaju sad je li to krug ili vidim da nekakav je rub? je, mislim. Vidiš ovaj rup koji dolazi, On moguće da. da je to, dobro, vjeratno mm -hmm. je to krug. Uglavnom, nije baš da su nas oduševile, tako da nećemo baš previše vremena gubiti na njihovu probu. Idemo odmah dalje na Finsku, na Sebastiana Reimana i Darudea. Koji, kako je Ivana rekla, se ponaša kao da je na ultri. To uslovno, kao da je na ultri, nikako mi se ne sviđa, mislim, ono, ne <laughs> To je njegov džir. On čovjek se s tim bavi, čovjek je DJ i čovjek tako nastupa cijeli svoj život, odnosno svoju karijeru i on sad neće to ništa posebno mijenjati samo zbog toga što je na Eurosomu. Da, mislim. mislim, nastup mu je ono u rukama i u koljenima, on zapravo ništa drugo ni ne radi, na pozornici samo malo hopca, hopsa i maše rukama i tu nešto. I malo, imaju jednu gospodičnu iza koja, tako čudno, malo umjetnički je. Da, to je u biti više manje isto, joj hlače. Da, <laughs> uh, grozne, grozota. Uh, Hlapitišemo onda da se razumimo o hlačama Sebastijana Reimana <laughs> koji ono, ja molim Teresi što si rekla, bila kako izgleda. Pa ovako, pošto su u dvije boje, odnosno u dva materijala, doslovno mi ovaj dolje crni dio koji ide do negdje iznad koljena izgleda kao da je upao u nekakvo blato i izašao i sad je to ostalo tako prljavo do, do iznad koljena. Za meni to izgleda zapravo koliko je ta, na toj probi sve tako tamno. Zapravo izgleda ta crna boja se stopila s pozadinom izgleda kao da ima nekakve strašno kratke trapre hlače. Vruće hlačice. Vruće hlačice, da. Tako da... Ukupni dojam, mm, rekao bi da se nije pomaknuo nacionalnog finala gdje je ta žena zapravo stajala na nekakvoj led kocki koja, ne sjećam se ili se vrtila, ili, ne zapravo lažem, ona je stajala na kocki a Daruda je bio unutra, ali ovo ovdje samo su ih razbasali po pozornici čak bi rekao da je to bio korak unazad. Ali nekako mislim da niko nije ni pretiran, očekije baš da će finsko proći dalje, tako da slaže se s našim plasmanom u Pozesu, idemo mi dalje, idemo na Belgiju. Hoćeš ti? Da, Belgija koja ima čak jedan bod. Ovo? <laughs> po Pozes to čekaj samo, to sam da. to ja dao, ne to je Ivan dao. Eee. A. <laughs> A dobro, vidi, ne može se sjećati sad svega. Uh, ono što smo se, Leon i ja, složili uh, oko izgleda ovog mladića, na toj probi, pa ujedno i njegovog outfita izgleda na, na samom nastupu, e, je da definitivno ta njegova jaknica i ne znam, ili kompletić, ne vidim točno, pa da, je, kao hlače i majice su u nekakvom kao kompletu, narančasto crno, e, mi izgleda kao nekakvo e, kao radno dijelo, ne, ne, ne razumijem uopće, jel bi trebalo ne, nešto prikazivat, nekakvu poruku imat, ili ne, ne znam, evo. Ne znam koliko ja se sjećam poruke pjesme tu, ne znam, meni to je zelo, kako što sam rekao već prije, oko dva ogromna cifra šlusa, znači koji nemaju funkciju, očito, ali problem je opet što se ja sad, dakle ja ga nisam čak toliko ni slušao koliko sam gledao u to što ima na sebi, što opet nije dobra stvar, ako je u pitanju pjesma. I još ta kričava boja, ajde da je to neka zagasitija boja pa da se ne uoči, ali mislim ono to, ta marker narančasta boja. Eee, I ovaj ples, ako još mogu dodat, ovi dvoje ljudi od iza, djevojka i, djevojka i dečka, oni imaju te svoje štapiće s kojima bubnjaju i onda samo sa tim štapićima plešu, mene to stvarno izgleda dosadno. Sve svemu. A i nisu mi baš sinkronizirani, to će vat malo bolje uveš baciti. A da, vidim da ovdje sad okrećeš štapić ona ga e, drži da, da, ravno, da, da, da, to smo da, vidili, Ali opet, taj Bubanj u samoj pjesmi nije toliko izražen, tako da ne znam zašto su ih sad tu stavili naprijed, kao ono... Mislim, pjesma se zove Wake Up, pa ono, ajde Bubanj, budi se, ajde recimo, da je to to. Sljedeći, tebi omiljeni Portugal. <laughs> I Conan Osiris Sirius. Da, <laughs> njegov... A ti si mu ovdje dao jedan bod, vidiš? Ja sam dao, ja sam ima nade za njega, ima za njega. Da, Conan je uh, sada u uh, nekakvoj svilenka stoji metalik tamnozelenoj uh, boji, oni ovaj gospodin s njim također na pozornici. Moram priznati da mi se više to sviđa nego ono od prije, zato što mi izgledaju homogenije. Znači, definitivno je, je pa jednak jednak je materijal, jednaka je boja. Totalno su se uskladili. A tenisice su ostale Ten... bijele, sive. <laughs> tenisice nisam njih očekivala da izbace. To onda ne bi bilo to Sjećam se da si pričala, reka si Nadam se, samo, samo da to maknu A nisam ni očekivao, okej, okay, dobro Aj joj Okej, okej Nadala sam se, ali nisam očekivao <laughs> Ajde, dobro, dobro Meni nisu ništa, meni je to Zapravo promjena garderobe nije imala Previše utjecaja na moj dojam pjesme Jer ono koji ih vidi tako Zapravo neće, tu zap, ne, neće to utjeca Previše na pojmanje te pjesme, ako ljudi ne razumiju portugalski, ako im već kao što ja uvijek kažem, komentator ne objasni o čem se tu radi, ne vjerujem baš da će im biti puno stalo do te njihove oblekice. Dobro, sljedeća je Australija, Kate Miller-Heidke i njezin Zero Gravity, sada se totalno naspram nacionalnog finala dala u nultu gravitaciju, i sada se ona uz svoje te, ne znam zapravo, to su zapravo plesačice dala u vis i ona sad isto lebdi? Tako. Tako je, plesačice su tu, po mom mišljenju, malo da popune cijelu pozornicu i to je u redu. E, meni je to dobro, iz razloga što je to nešto nešto neviđeno. Ti sad vila kako se, kak se one penju gore? Ko, ko na šipku u srednjoj? Čekaj tu, evo sad. Tu. sad će A, da, da, da, da, da. mene zanima kako će Kate Miller Hyde se popeti na to osim ako u nekom trenutku nema nekakvu onu kak se zove ko što je Franka imala na Dori ono što ju digne iz publike i spusti. možda je vezana na nešto pa da ju spusti dolo jer ovo je mislim, ne čini mi se baš kao dežana e, dovoljnu fit moram priznat da su mi haljine ljepe pa lijepa je ova njena haljina plavkasta ta. pa je lijepo, ali mislim da to sve mislim, haljine su napravljene da lijepo izgledaju kad stojiš na zemlji ne da visiš kogu, kod duh što one tu to rade, mislim ne znam da li su one napravljene s tom namjerom. Jesi skužio da se ne, ne nišu u istom ritmu, nekako ova se zanjiše i već se vrati na drugu stranu, a ova je tek onda nekako, kre vidiš, vidim, vidim, vidim. nisu baš plesačice s njom sinkronizirane, dobro, možda Doralo, ne Dobro, ali to ovisi biti. vjerojatno i o kilaži, ovisi o tome koliko je, zapravo, ona iskusna, o tome koliko se usudi nagnut na stranu, mislim pogledati koliko one idu lijevo desno, ja sam rekao da će pri Australiji sigurno biti reklame. Jao, zame jer... se da pukne taj štap pa to sam, o, ovo je još mila majka kako su se one zibale na, na australskom finalu, to je ono išlo od maltene na 90 stupnjeva, ovdje još super do 45. eventualno odu tako da ono, mislim ti utezi, rekao sam već, to i vjerojatno dosta HC kad to može sve držati, a mislim nisu one sada imaju ne znam, 100 tona pa da će se prevrnut Ajaj. dobro sljedeća petorka prva nam je Gruzija. To si ti favorizirala zapravo kada je bila naša epizoda. A... Da, da, meni je, je oto bio super i onda i sada mi je. Um, nema nešto puno boja, nema nek, nešto puno plesa, ali bi to je nekako ide uz ota. On i ti dečki za svi onako elegantno crno obučeni. I dalje smatam da će to biti dosta onako snažan nastup pun tih nekih emocija. Čuo sam da su pričali baš o tim to je, le ekranima što se vrti iza. To je zapravo Gruzija. On je u nacionalnom finalu ima samo zastavu iza sebe, mm. ako se sjećaš. A ovdje sad on vrti baš te, ajmo reći, slike batra. planine i da. Um, ha, ne znam. Meni ta pjesma nije od početka bila baš nešto i on jedino što zapravo u toj, toj cijeloj priči ima je glas i taj scenski nastup. Pjesma meni to nije to. Evo. A, dobro, razilazili smo se oh, prije koliko već no, 9 tjedana no. ima od tad. Ehm, um, Sljedeća je Estonia i Viktor Krone. <laughs> ja sam ovo već komentirala, i upitali ja sam se složio da uh, Viktor Krone ima malo drugačiju frizuru. <laughs> meni to iskreno izgleda neka, ja ne znam. Perikit, kao, ne znam, evo, možda se stvarno čovjek... Ne znam, čovek... u nastajanju, ja bih rekao, čak, ne znam, neobično mi je to malo vidjetno. Niko ima razdelja kod od <laughs> Da, da, da, o bože. Aj, dobro. To su švedske, švedske mode sad, inače, čini se. Da, ovaj, on opet stoje na nekakvom vidim da kamera trči oko njega, tako da vjerojatno nije izbacio na idio iz nacionalnog finala koji se meni nikako ne sviđa. Da, da Da, da, Sve što je ostalo, isto tebi je drago, jer si navikla, ne voliš promjene, a? Dobro, dobro, dobro. Meni, meni je to ostalo, ta oluja je ostala ista. Mislim, nismo mogli ni očekivati da će se baš previše toga promijeniti. Dalje ima gitaru koja će se vjerojatno ubaciti onda kad se, kad se ta oluja prestane vrti toko njega. E, Estonija. Dobro, sretno, Viktore. Sretno, Viktore. Vidjet ćemo u četvrtak dok se dogura. On je u prvom polufinalu. Zapravo ne bi mu trebalo biti pretirano teško da uđe u finale. S obzirom da je to lakše polufinale. Barem ako gledamo prema ocjenama koje smo tu dali, jedina država koja je tu dobila sve dvojke, Cipar a u drugom ih pak ima šest nevjerojatno kolika razlika između prvog i drugog polufinala i mi smo naravno u onom težem naravno, pa mislim ono a ah, dobro, nema veze da imamo dobru pjesmu još bi se imo pravo žaliti, ali tako je stanje kako je e, sljedeća je Češka Lake, Lake Malawi šta kažeš ti? E, ja, ja mislim da su se oni mogli više potruditi kodjeće, odjeće, jer meni to stvarno, Leone, baš tako u tome, ono, to obleka za svaki dan, za faks, za, za nekakav lagan izlazak na kavu. Dosadni su mi, dosadan mi je nastup, to će vjerojatno tako bit, mislim, ja, a kak su se tu sad obukli ti u tim pulloverima, kao da su ispali iz 70-ih. Dobro, to je njihov stil, to je taj malo malo retro stil, te frizure su isto slažu se s tim. Ne znam. Dobro, ja ovako uske flače ne bi obuko na kavu, ni na fax. <laughs> Ali mislim uh, vidjeli smo zapravo sad i nakon uh, nakon druge A probe. Ti tako uske hlače. Nigdje. <laughs> Nigdje <laughs> ne, ne volim kad me kad me odjeća stišće, malo to mi je neugodno. Ono volim da je malo više to loose sve skupa. Uh, kažem, bili smo sad nakon uh, druge probe zapravo kako to. Kako, opa. Kako? <laughs> kako će to izgledati uh, na pozornici. Mislim ono više manje kako smo je prepostavili krupni kadrovi na sve njih. Mene zanima zašto toliko na koljena spada i dolje se. Po, po, dolje se nekako. Na mislim, on je, on je inače visok i ovako već zapravo zato što su samo njih trojica na toj pozornici, i malo jeziv ovaj u crvenom, uh, on samo se čini još manjim na toj velikoj pozornici, zapravo to sve skupa izgleda prazno, a i pjesma je nekako onak, kodaj još nešto fali u njoj, to sam ja mislim bio i rekao na reviewu. Uh, a ovi za njega pjevaju, a čini mi se da nemaju mikrofone, tako da... Mol, a mislim, on je sam njemu je ljepo, tj. ne, ovaj, ovaj ljevi bubnjar, malo si je za pijevo dobro, nema veze. Uh, češka, sretno, lik, malavi. mislim da se on Albert zove, tako da, sretno Albertu. Podsjetit će nas Duško, ako on je komentator ove godine, ja se nadam da je. Uh, Koliko god nezadovoljni njime bili, mislim da bi nam svima falio, ako ode? ovdje. Ja se slažem s tobom, sto posto. Uh, sljedeća Neve Crna Gora, Ivana. Ej, moj favorit, još već sam ju podrž, podržala i dala dva boda i u review. Uh, ja sam malo razočarana, moram priznati time što su izbacili uh, um, onaj dio scenskog nastupa kad su kao glumili notice u malom tom jednom notnom zapisu. Što su imali uh, na tom njihovom izboru. Na, na Monteviziji. Na Sigurno postoji razlog zašto su to napravili. Mislim, sumnjam da je to sad samo im tako došlo. J A ne, ja vjerujem da na ovakvoj pozornici, ono high tech u HD-u, vjerujem da bi to malo nekako stršalo više nego što treba. Mislim da je to možda Dobro. bolja opcija ovdje bila, ali na onoj manjoj pozornici, ovo je ogromna pozornica, kužiš, na onoj manjoj pozornici to je baš onako isticalo se, mm. dok ovdje, ne znam, možda, a možda ne znam, razlog, evo, meni je to isto bilo fora, kad sam to vidio, mislim, ono, očito su se isticali tada, a ovdje kad imaš, ono, ljude koji stavljaju lede krane na pozornicu dodatne i ne znam, nije šta, tako jedna notna, Zapisi skajdančice ne, ne, ne izgleda baš nešto fantastično. Tako da. Mislim, I se mi nastup isto ono, oni stoje njih šestero na sredini Kabel. i čagaju točno to da. <laughs> uh, malo sa to izgleda zapravo loše zato što nikog nema u dvorani pa se ne možemo baš ono orijentirati na to kako bi to izgalo, ali mislim da to kad bude ta večer, dakle utorak, da će to zapravo jako dobro izgledati. Koliko god oni statični bili, ali oni su sretni, pjevaju, volim da. Tako da, njima je super, oni su bili sretni, već im su pobjedili, to im je već bilo dostignuće, tako da on ovom je samo što god dalje postignu, im je korak u pravom smjeru. Sljedeća je Grčka, Katerinduska samo da ju, da ju otkrijem. Ti se sjećaš, to je ona žena u rozom, sve je rozo, ima ma mačevalice, se tako kaže. Da, e, i sad je scenski nastup e, još po meni malo dignut na jednu višu razinu. Super mi to izgleda, to rascvjetavanje nekakvog ljubičasto-rozog cvijeća i za e, efekti e, svjetla. Pa nije loše, ja ne mogu reći da... da... Da se nisu potrudili Meni je to zapravo To u biti više manje kao spot uh, s, s dodatkom te nekakve platforme S tim cvijećem Koja se vrti I ona zapravo stoji tu kao Afrodita Malo se fura na Mislim da je to radila i Viadamu Kad je pjevala La La Love to će biti jako ako sam fullo ime i pjesmu, ako sam ih pomiješao, uh, ali nije, nije zapravo nešto originalno i to cvijeće iza koje se rascvjetava, to isto Afrodita, Malte, ne sve, a mislim Grčka ima pravo na to, neću reći da nema, ali ne znam, kao da je to moglo nekako biti bolje. Međutim, ona ima dobru pjesmu, koju ja nisam baš neku ludu šansu dao, i ima fantastičan glas tako da ne, ne vidim da će ovo loše proći. Ja mislim da će to bez problema ući u finale, iako sam ja tu dao nulu. Meni se na prvu pjesma nije sviđala. Ne mogu reći da mi se sviđa, ali mislim da neće pobjediti. To sam već rekao 500 puta, neću se ponavljati. Idemo dalje. Sljedeća je mađarska Joci papaj. Pa, papaj. Joci Papaj iz Mađarske. A, meni je... Jako drago da ga vidim ponovno, evo, nakon dvije godine. Meni on izgleda kao da je rođen na toj pozornici i kao da se s tom pozornicom stopio. Doslovno. Znači, toliko mi je prirodan, toliko mi ta njegova tamna put ide uz uh, tu jel, sliku iza koja se producira na ekranu, ta nekako isto smečkasto-zlačana ovaj, uh, ilustracija. Iako je sam, iako je onako dosta jednostavno obučen, boss. Meni on jako dobro izgleda na pozornici i za razliku od onog gospodina kako se zove? Sebastiana Reimana. E, Sebastiana Reimana koji je onim čudnim hlačama. Ovaj mi je toliko lijepo stopim s pozornicom, a o Sebastian mi odudara. Nije mi nešto tamo mi nešto fali a, a ima toga više a ovdje ima manje ali mi manje fali Jel? A, kužen, kužen. E. manje je više to manje se tako kaže više, da. Da. a ovdje zapravo Naspram nacionalnog finala opet nemamo neku veliku razliku što opet nije loše, dobro je da je to ostalo jednostavno jer nema se tu šta previše filozofirat, pjesma je tako kakva je, dobra je i ne treba tu ništa osim njegovog glasa, njegove prisutnosti na pozornici i lede krani su pomogli Džamali kada je pobjedila, ne vidim zašto njemu ne bi mogli, ne kažem da će pobjedit, ali mislim da bi mogu jako daleko dogurati. Dobro, sljedeći, sljedeća. Sljedeći, hohoho. Serhat. <laughs> Serhat i San Marina. Uh, ja nisam baš oduševljena nastupom uh, i, iz tog razloga što su mi ovad, uh, dva uh, lika koji su uh, imaju te trubice, kao nekakve... Megafone. Megafone, da. Tako mi je čudno obučenju, tekla kratke hlačice i još te čarape nagučene gore da bi samo koljeno ostala virit. To mi je pre nekako cringe. ali dobro, mislim, ja nisam neki modni stručnjak, ne razumijem se ja u to. Ja samo mogu ovako prokomentirati kako to me je Ne mora to uopće bit loše na kraju, ali nisu mi nešto premaštoviti, svi su u Ali vidiš da nisu osvjetljeni. To, to bi meni rekao da oni baš neće biti pretjerani u fokusu, vidiš da je samo Serhat osvjetljen, što će reći da je uglavnom kamera njihov... na njemu, da i njihov gramofon, megafon. Da, vjerojatno će, megafon, <laughs> vjerojatno će Serhat biti onak 50% od njegova faca u krupnom planu, pretpostavljam, i da je to, mislim, nje glavnije. A moguće da će i malo biti isto zastupljeniji, da, tako je. Ah, meni je on klasičan, zapravo ostalo je to više manje, ne bih rekao slično, ali ono, drži se nekakvog svog sistema, iako rekli su nasprem te nekakve atmosfere koju spot daje, ovo je dosta palo, barem u očima novinara kad su no, komentirali nastupu živo, kada je, bila, kada je bio prijenos probe međutim ne znam vidjet ćemo hoće li pjesma biti dovoljno jaka da mu da mjesto u finalu, ja se nadam da hoće mislim da San Marinov svakako češće zaslužuje biti u finalu, ali kako će biti sad ćemo za tijad dana to je zapravo već nema, utorak isto još smo u prvom polufinalu. sljedeći su Slovenci, Zala i Gašper da Slovenci, meni jako draga pjesma i to je jedna od jele ređih uh, balada, koji se meni sviđaju. Čud, čud, čudno je, ja, ni, nisu oni ni mogli ništa bolje tu napraviti, jel? Pjesma je takva, oni su izgledaju mi um, onako mladi, mirni, povučeni, uh, stidljivi. Nije se ni moglo sad očekivati neko skakanje po pozornici, jel, pa, da. A on očito m, morao je dodat neki rekvizit, pa tu gitaru, iako ta gitara sad konkretno to što on malo na njoj kao svira ne, ne svira, ne svira zapravo, ali treba imat nešto u rukama da se to valj malo popuni, pa eto vidjet ćemo. Da, ovaj u, u nastupu u živo isto tako ćemo vidjeti zapravo njih kako, jel, stoje i gledaju se, to je to što ti možeš zapravo u toj pjesmi i radit. tako je bilo i na EMI. Ja, smijem reći da mi izgledaju kao da vode ljubav očima. Pa naravno da možeš. Da, I doslovno, da. mislim ona kako ga gledam, zapravo mi ni njega ne vidimo u glavu, mislim da me malo ima zatvorene oči sad. <laughs> <laughs> malo <mu je> <laughs> Koristi zaštitu. Uh, ona ga gleda, ona pjeva iako je smirena. Dobro gleda onju nju malo smo pritvorene oči. Okay. Ali vidi je se. Umorano. To je to što ti kažeš. Jednostavno onako imaju kemiju, imaju kemiju i to je ono što ne možeš poreći. To je zapravo nešto što toj pjesmi daje još jedan ajmo reći. Jači um, šmek preko bi i. Meni je to dobro, I meni to dobro izgledalo izgleda. mi je dobro i na Emi, ja tu pjesmu volim poslušati ovako i nije mi još uvijek postala dosadna kao neke druge. Prema tome svaka čas neko ne... samo tako dalje dršte se i biće to biće to finale, jedno jako čvrsto čak je ja rekao. Srbija? Ja ja ne ba, Baš baš ne baš nemam ništa ja jednostavno Mislim, dobro, o sve, i stvaraš neku sliku i mišljenje sa, nije mi opet... Zaboravljiva je. Ja bih to tako rekao. Da. Ona ima wow glas, stvarno ima odličan glas cura. Uh, garderoba naizgledi ostala ista kao i na Beoviziji, a ovaj zvuk se malo promijenio, no to smo već smo pričali o tome malo je animacije u pozadini s obzirom da na Beoviziji nisu baš bili nešto tako pretjerano zastupljeni na krani, ekrani. Ali pjesma ko pjesma mislim da neće doći toliko do isti, do izražaja. Mm -hmm. a, a, ne znam, ni, nismo baš nešto oduševljeni kao čuvaj se po glas i o tome <laughs> što imamo za reći. Međutim, mene ni ona baš nešto ni pretjerano oduševela nakon što je pobijedila je. Iako treći put je zapravo već na Eurosongu. Bio sad? sad da pobije. <laughs> e, treća sreća, ali mislim da neće biti. Treća sreća, što se tiče pobjede barem i finale, mislim da bi mogla. Ako ništa drugo kod žirija. Evo, to bi, to bi moglo dobro proći. Ok, i zadnji, u, ovom, u ovoj petorci nam je Island i, i naši hatari, naši kažem... Naši, jer smo ih toliko pretresli <laughs> u review da smo ih već ovaj počeli um, kako se kaže, ono... Svoj jatat. Ja <laughs> A, je, pa da. <laughs> da. Uh, jesi se predomislila omeđu vremenu hatar ili kona Siris? Kao, kao, kako misliš ko, ko mi je... Ko ti je draži? Pa i dalje su mi oni. A, je? I jesu. A, a ne sad, mislim, draži, u smislu ono kad ti je neko drag. <laughs> nego... <laughs> nego da mislim da će postići puno bolje... Dobro, ne, možda puno bolji rezultat, ali bolji rezultat. I, i veći da će ostati, ostaviti uh, utisak na gledatelja. Mm. I, dobro, ovo sad, njihov, njihov taj nastup po meni je jako sličan kao onome na, na nacionalnom izboru i dalje su obučeni u Istu tu svoju sadomazohističku odjeću, sa remenima, kožom um, i dalje se slično kreću. Vatra, A, lanci... N, nema razloga sad da, su, n, da nešto mijenjaju. To uh, pr prvo kad sam vidio ovu u pozadini, to, mislio sam da je to nekakav virus, jer sam tek kasnije počeo obraćat pažnju što se dešava iza njih, međutim vidiš kad gledaš prije, to je glava. Oh iz Bodena. A, aj, aj, da, pa iz njih vire tiši, isto. Da. Ha, eto, ostali su si dosljedni, ali ništa drugo. Meni je to ok, čak, čak iskreno mislim da mi se više sviđa onaj nastup na reću na nacionalnom finalu, ili dalje nisam siguran kako se izgovara o nacionalnom finale. A, meni su oni okej, okay. meni bi bilo drago da prođu dalje i čak bi im bilo jako drago da ostvare dobar plasman, ono, da budu u top 10 ja bih bio presretan. Evo, iskreno. E, to nam je zadnji, zadnja petorka. E, idemo sada na posljednje dvije koje su nam ostali u prvom polufinalu. Prvo od njih je Bjelorusija i Zena. Zena! Zena ili Zara Larson u našim očima, <laughs> Oaj, jako slična, opet po, po, ponovo i po pokretima, ista sigla, i si frizura, e, čizme su me malo iznenadile, to je nešto novo, vidim da su personalizirane, na njima piše Zena, nek se zna čije su, e, Mislim da će u ovom nastupu uživati i žene i muškarci, muškarci, svi muškarci gledajući i nju i ove dečke iza, a i žene, naravno, i, i dečki su zgodni, tu malo breakaju, to je ovako sve moderno, zgodni su uh, američki stil, modern stil, ono što mladi slušaju, popularno. I uh, dobro, da, tu smo, uh, kasnije smo vidjeli da se još dvije cure uh, isto uh, su se priključile u nastupu, jedan pa nije loše, super nastup, dosta dobro će biti, o, o, super, sviđa mi se ova boja, nešto između roze i crvenog, to mi onako fino, fino daje još jedan dodatni efekt. Ma super, I, ja očekujem dosta od ovoga. Ne, ima, zapravo, plesi ostao više manje, isti, bar mislim ako je to ta koreografija ostala, um, onako, dobro je kadrirano sve, sve nekako kamere su savršeno pozicionirane da prikažu sve šta se događa na pozornici i sad smo videli zapravo i nakon druge probe. Dakle, meni to izgleda super. Pjesma je catchy, ko što smo već i pričali u reviju i meni je, evo, znači ona, ona mi je super. Ona je inače najmlađa uh, ove o. godine. Mislim da ima 16 godina. Uh, ne bi se reklo. <laughs> a, nikad se ne može reći. Ko bi rekao da je Klaudija Ben imala 16 godina kad je nastupala? Tako da ono, svaka čast Svaka čas, super je, evo. Um, sljedeća, jao, cipar, cipar. Jao. Sreće nema veće. Evo u među evo kako mi snimamo tako se pojavljuju nove probe, Pojavila se proba Nevene Božović. Uh, ajde samo da na brzaka to pogledamo, pa... Pa, Nevena Božović nas nije baš nešto. I u odnosu na prvi, na prvu probu. Osim ako se nešto dešava u, u tom trenutku između, u tim trenucima zapravo između ovog što smo vidjeli na prvoj i na drugoj provi Ja sam primijetila samo da je ruž druge boje, druga nijasno Ali šta smo bili ja, rekli, aha prva i druga proba Zene, isto ovaj top je promijenila Da, pa dobro, bio je i ona je okej, okay. malo se to promijenilo, uredo je to a dobro, da ne dođemo, idemo mi ono, ono. ono najbitnije, rekli bi neki cipar da, i tamta, zapravo nećemo se uopće pretjerano osvrtati na, na prvu probu, jer na drugoj smo zapravo videli neke dijelove koji koje su nas ugodno iznenadili. <laughs> da, što se tiče njenog izgleda, na njoj to super izgleda, stvarno je ove, to bi trebali, su to čizme, tako, jel? Sad da, ne da, vidim da. dobro ja da da. čizme, ali kao da je lateks materijal mm. e, taj sjajni. Ona je žena jako zgodna, jedna onako manekenka, e, jako je to sve dobro stoji, lijepo su to komponirali. Ovaj, e, fino su sinkronizirani, sviđa mi se taj ples, ona je također e, kao i, i, i papaji e, stopljena doslovno sa pozornicom, rođena je za, za nastupanje. E, Ovaj poseban efekt koji imaju ako ima naravno veze sa nazivom pjesme, replay. <laughs> ovaj, im, ima znači ta fora jel? kao da um, ima, tu, kak da to objasnim? Pa ponavlja <laughs> se da Kao replay, replay, da. Uh, sviđa mi se jako, fora je joj, ma, mislim ci u top 5, definitivno. Pa ja ne očekujem ništa manje, stvarno ako ta pjesma, ako, ako žiri ne, ne primijete tu kvalitetu, onda ne znam tko onda će... Onda stvarno ne valja žiri. Da, recimo to tako. A u odnosu na prvu probu, ja mislim da se nije puno toga promijenilo, još, jedino što znamo što su novinari pričali, na kraju još od nekud ju i voda zalije. Uh, ne znam koliko je to, kako bi Ivana rekao... A, ima taj vet look. Pa ima, ima. Mislim, to se tako i sad nosi, pa prema tome. Uh, plesači su ujednačeni, primetila si da jedan nema šešir. vjerojatno iz razloga što ovaj koji je skroz desno dolazi njoj sprijeda i skida tu garderobu s nje, pa vada da ju ne prekrije previše. Ja prepostavim da je to jedan od razloga, sunjam da je to jedini, jer onak, malo mi je bedasto da to jedini bude razlog, da on odskače. Ali, ona isto tako treba istiaknuti zapravo glasovno, na razini koji eleni što je bila, dakle, cipar cipar mi zamjenjujem polako švedsku moram priznat prije mi uvijek švedska bila jedna od najdražih onako uvijek ono wow wow iz švedske ali u međuvremeno dakle cipar evo svaka vam čast bravo odlično mislim to cijelo vrijeme govorim sam da se puta to da nas rekao svaka čast ali evo stvarno sam oduševljen bio evo sad nastupam, nisam čak ni gledao i ovaj second rehearsal do sad nisam sam da ću opet ima to odjel le, sam zaboravio kao ono svake godine jedan to poglavan pa više ni ne znam šta me tu čeka dobro to je zapravo odrađeno prvo polufinale, idemo, idemo na drugo. I opet A, krećemo od najgorih. Da, idemo od manu od Obesku, iz Moldavije. Da, nakon Cipra sve ostalo je <laughs> razočar. Da, <laughs> blago rečeno. Svi su se da ih s jednakom pozornošću promotrimo i malo prokomentiramo, tako da idemo na Moldaviju. Tu ćemo istahnuti njezinu vinčanicu. Totalno. Znači, žena se može i čudat nakon <sutim> ovoga. O, ako već nije ako sad, već ne nije znam da. da. O, pr prateći ovaj put nema na pozornici i dobro je da nema. Očito ih je stjerala malo iza tamo negdje da baš ovaj, opet ne čalim ča... se. <sutim> Vjerojatno ne bi. Dobra fora opet sa ovim pjeskom i za crpenjem. To smo već vidjeli jel, nekad na Rusogu. Ali dobro, nikad nije, mislim, Treba zato. osviježit malo o, ono. Ako Lekmalaoji može vratiti 70. na pozornicu, može ja na vratiti tu Ukrajinu iz 2011. na pozornicu. Nije bed, malo je, malo je kraće vremena e, prošlo. Ova, ali... gospodži Iza, kao da je neka sprmačica. Pa ona, aha, zbog što je pa to je ta crta! Pa to je takva crta, pa Aj, da. Da, da, da! Ali da, ja mislim da to ne crta uživo, ja mislim ne znam kakva to kamera mora biti da ona tako može snimit njezine ruke i di ta kamera gore. E, da. Mislim, ono možda je, neću reći, ne znam, uh, i ona isto mora proba ako će to već crtati, jer on ne znam, ako će kamera slučajno prolaziti po pozornici, ona i steady cam pa će snimat nju što ona radi iza, možda, možda ona to i crta, ne znam, ali, pff, ne znam, meni je to opet DJ danista, repeat. Ali na mene ovo, ovo sad kad sam vidjela ovu probu, ostavlja definitivno bolji dojam nego ono kad smo prvi put gledali slučajno um. onog izbora, mislim... Morala je nešto ubaciti Valjda je sama shvatila Da ne može tako ići na Eurosong e, Dobro, to je, to je riješeno tog. Moldavija, sretno Neka te kod nesu u finale Ne znam da li hoće Mislim da će prije propast u njega Ali danska nam je sljedeća I Leonora I njezina velika stolica o, Ne, ne, da velika... Stolica je ostala <laughs> Stolica je ostala Um. Uz dodatak još dvoje, ne znam šta su to, su oni plesači ili samo su ples, šta oni, mislim nemo, ne znam da li mahanje nogama može konstituirati ples. O, mora to biti u ritmu sve, i oni su plesači. A je istina, oni se penju u poloitrici gore u ritmu muzike za ples. Da, <laughs> da. <laughs> da Nije se ništa, zapravo mi smo, mi smo znali uz više manje da će to ostati tako kako je bilo na Dansk Melodii Grand Prix, uz evo dodatak tih dvoje. Muških, ja mislim, ili ne sjećam se zapravo, bilo muško i žensko. U stvari, ne, ove cura su kasnije svakako se... Da, da, da, da, ali evo s Tedikem opet dolje trči ispred te stolice, tako da... Vidio sam da se na neku lojtricu popne, a u danskom finalu je ona odmah hodala oko stolice i popela se gore, tako da valjda su onda još nešto ubacili, ne znam... Kako nisam baš nešto prezirano u, u, wowiran no, cijelom pričom, ali ono, vjerojatno zato što nemam tu neke promjene, ništa dramatično se nije promijenilo pa ono, ljudi koji gledaju prvi put, njima će to biti ono, zanimljivo, bar ta stolica. Ha, sad, kak će biti, vidjećemo? ćemo. Austrija, sljedeća penda, kako su oni rekli, ja samo ponavljam za njima, i njezin limits, garderoba. E, garderoba jako loš izabrano za njenu figuru. Ona je, ona nije debela žena, ona je samo malo punašnija. Uh, mislim, sad da ja tu ne komentiram nešto predeteljno, ali definitivno je trebalo odjeću prilagodit obliku tijela. Mislim, ja opet kažem, nisam nekim modni sušak, ne razumijem se, to je sad samo neko moje mišljenje. Da kad ovo vidiš? Ali ove hlače, tako vrećaste ju proširuju, imaju gore samo tu nekakvu gumu. Pa to su, mogle, mogle su to biti puno neke ljepše traperice crne i... A ne znam, ono, ni, nikakom ne siđa mi se... S obzirom da je Eurosong, mislim ljudi moji, Eurosong, ono jednom ideš u životu, aj dobro neki ono ali eurosong je mislim na gledate cijeli svijet, odnosno je Europa, ako ne cijeli svijet. I da onda barem kad ideš, pa onda da te ne ono da te srede, da stvarno izađeš kao jedna divno dama ili barem da imaš stil unikantan, neverojatan ili poseban. Ali ovo ovako, samo, samo te crne vreća, stehlače i taj nekakav topić, tako se može nazvat, ko neka krpa, ne znam. Evo, nikako, sad ne, ja sad komentiram, znači samo ja neću sad ulaziti u njen glas, njene glasove nesposobnosti, samu pjesmu, to smo već prošli u review-ovima, al? Meni izgleda, ovako, kad brojem i oduzmem, kad ju gledam samo lice, jel, bez tijela, kao jedna ev, malo deblja verzija Nine Kraljić. Pa da. Eto. A ove kompletne verzije ćemo se dostaći kod rokovih Ferrero Roše Krila <laughs> da te, kad te cijeli svijet gleda, pa daj dovedi sve u red. <laughs> ok, A, to je bilo to. Meni Austrija, znači, na razini pjesme nekako je to sve ostalo, u biti. Ona je isto tako, mislim, ajde, ona je u crnom, pozornica je cijela crna, vidjet ćemo kako će to izgledati nakon druge probe, kada dobijemo taj exclusive rehearsal klip, pa ćemo vidjeti, ok, da li je nešto bolje, da li je nešto loše i što se tu zapravo kadrira i šta je tu u prvom planu, jer vidim da je samo gornji dio tijela osvjetljen, tako da moguće da dolje to neće biti pretjerano ni u fokusu, a sad opet se treba računat na to da će joj nekoj u green roomu snimat tako da mislim dobro nije sad to toliko ni bitno ali opet ili se ona jednostavno u nekakvim ljepim haljinama i nekakvim možda s kojićima i tako nekoj se čani da i ne osjeća ugodno to je isto postoji mogućnost a i vidimo da smo ja, da je, da je zena, se, zena se presvukla tako da ko zna možda i pa nešto drugo obuće na drugu probu i na kraju krajeva i na konačnoj uh, polufinaloj večeri dobro sretno njoj, ne vjerujem da će dobro proći, ali... Sljedeća po redu nam je Rumunjska. Rumunska koja ima dva boda. Dakle, izišli smo i... Ne od mene, uva. ne od mene, ne od mene, ja sam tu nuli. Ali dobro, ajde. Ivan, i kojoj je to još bio? Mislim da... Iris. Da. Ok, šta kažeš dobro. na probu? Puno vatre, puno efekata, puno ovo gore što kao pada, kako se to zove ovo? Isto to pirotehnika šta zna, iskrice. Da, mislim, okej, okay. potrudili ste se, dobili ste nekakav kontrast između hladne plave boje, nekakve morsko plave, vidimo ovo za su kao neke morske dubine, pluta ovo nešto, jel? kao nekakvi, vidiš namještaj i onda odjednom, kako nastup ide prema nekakvoj sedini kraju, počinju se pavljivati te vatre, pirotehnika znači imamo kontrast toplo hladno ali smatram da su možda s tom vatrom čak malo i pretirali, uh, jer upravo ono što smo već rekli, manje je više, u ovom slučaju isto vrijedi i ja ne volim kad je nešto pretrpano. Rađa bi da bude to jedan maksimalno ono neka dva efekta boja i nešto da, on, da se ističe, ali sad kad svaš nešto stave onda mi se to više ne sviđa. Ali dobro, mislim, postigli su ovaj ono što su htjeli, taj, taj kontrast. Evo, ja sad baš gledam broj, sam mislim da osam puta ta vatra ide gore Eleni koja se pjesma zove Fuego nije imala toliko vatre na pozornici um, Pa, dobro Mislim, meni se pjesma i ovako nije baš jel nešto tebi, svičala Jel tebi uh, uh, naziv pjesme On a Sunday zvuči vatreno? Ne, a znam i kakva je pjesma Onako nekakva na Još znam da dosta to zavijanje Koje ja stalno ističem kod te pjesme Mi nikako ne ide uz ovo što vidim na pozornici Ali ne, nekako ne vidim ne vidim poveznicu u cijelom tom nastupu i uopće zašto je ona pobijedila u Rumunjskoj na kraju krajeva nakon svega toga što se tamo izdešavalo i tih pjesama koje su tamo bile u ponudi i evo sad opet vidim tu vatru i te iskre što frcaju od pirotehnika na Entu i ne znam, meni je to previše isto i mislim da će ostati nekako u donjoj polovici tog drugog polufinala kad se sve zbroji i oduzme ja bih da idemo dalje ne želim više ovog. Da dalje idemo na Litvu. Litva je sljedeća. Oba. Od tamo nam dolazi Juri, Juri Veklenko, samo da ga nađem da ga imamo kao podsjetnik u pozadini. Puno jednostavni nastup doduše u odnosu na njegovo nacionalno finale, njegov se zapravo uh, nastup i mislim da je pričao o tome zapravo da će ostati sve više manje, to jest gotovo sve isto kao i u nacionalnom finalu. Uh, jer njegov se nastup zapravo bazira na tim nekim efektima koje mi ne vidimo ovdje na prvoj probi nego onom što oni namontiraju zapravo naknadno, one nekakve kao ne znam da bi to nazvao, eksplozije svjetla koje se vide kao namontirane na ekranu kada on kaže ne znam, run with the lines ili come on, come on let your feelings out i on ono sve pršti na sve strane, a ovo u pozadini više onako kao, doslovno kao pozadina, ne nešto na što bi se trebalo fokusirati. Da, dakle definitivno ne možemo sad uh, odmah stvoriti kompletan dojam, kad ne vidimo sve ono što će vjerojatno biti prikazano prilikom samog oficijalnog nastupa. Ono što sad za sad vidimo je dosta ovako jedan jednostavan pomalo dosadnikav nastup, znači on tak sam stoji u maše rukama, ali mislim dobro, ako su već rekli da će biti neki efekti, onda otpunit će se cijela priča. Da, tak je. Možemo odmah na susjednu Latviju perjeći. Uh, tamo su izabrani Carousel i That Night nastup više manje miran kao što je bio i na nacionalnom finalu dakle oni oni stoje, sjede i pjevaju svoje taj nekakav smooth, chill ne bi rekao jazz, ali ono jednostavno onako opuštena pjesma, ja bi to tako rekao uh, šta ti kažeš i pjesma Jugođaj mi je onako kao jedna ugodna ljetna večer Ljudi uz vatricu se okupili, sjede, sviraju, tako malo se ljuškaju. Malo country stil, ona s tim šaširićem. Nešto što bi u lounge baru na ljetu slušao, da. negdje u pozadini, onako ti piješ nešto, oni da. u pozadini uživo sviraju, tako neko baš onako casual pjesma, ne, ne, ne znam šta bi drugo rekao i mislim da tu zapravo kad slušaš pjesmu i ne moraš se previše fokusirati na to kako nastupaju, jer onak, ne znam, meni je ta pjesma više do toga što ću čut nego što ću vidjet što možda nije toliko dobro, to je Eurovision vision. vidjeti da. nešto um, ali meni evo, kod ove pjesme to zaista nije bitno rijetko to kažem, ali ona ima tako jedan ugodan glas koji je ne, neupitno da će dobro zvučati na, na večer tu, tako da ja sam sasvim zadovoljan kako god bilo ne znam, jesam je njoj? ne sam dao samo jedan, bio sam realan bio sam realan Al, volio bi da prođe dalje, neću ulagat. E, sad. <laughs> Roko! Slijedi nam Roko! E, Roko sa, sa krilima, e, koja su nešto malo updateana e, ili upgrade -ana. kako bolje reći. Ja ne bih um... rekao nije. <laughs> da, možda upravo, suprotno zapravo. Ja također nisam, kao ni mnoštvo ljudi, u biti, uopće, znači, ni, niti mi se sviđaju niti sam fan, ništa e, ni od kog nisam čula da je sad nešto to puno ovaj pohvalio e, ja sam sigurna da bi to sve ljepše zvučalo bez krila ali evo, ja kažem Roko i, i njegov mentor, Žak očito imaju i scenografi na kraju krajeva razlog zašto su ih ostavili, zašto su ih još e, e, i povećali, i obojali u zlatno, a i dodali još dva krila na dva još dodatna muškarca. E, ne znam, meni je to sve na prvu kad sam gledala tu probu bilo cringe. Hajde sad što nekako više puta gledam kao da se navikavam, pa ono kao no, normalno mi je, ali mislim da će, da će općenito uh, komentari nakon nastupa uh, uh, ljudi koji to budu popratili, biti ono, mislim šta smo mi to gledali upravo, jel? Da. Nekakve ptice ono, na pozornici. <laughs> I primijeti se da su i krila, rekli su ljudi da su ljepša krila plesača nego njegova. Što je zapravo istina, u jednu ruku malo, malo bolje izgledaju nekako, sta ja znam. A zašto ih nisu napravili iste barem? Ako već... Ne znam, ne znam. Uh, ima jedan trenutak kada to smo vidjeli zapravo na Instagramu da ti plesači zapravo odu u pozadinu i onda se na toj grafici iza njega dižu prema gore pa će dobiti malo nova what the fuck moment ali uh, čuje se isto tako Žak koji je odlučio, odlučio ali ne znam naredio da će biti plat, vrateći vokal i baš se čuje, baš se čuje baš, ba, barem u ovoj ovdje verziji koja odjekuje po dvorani pa se možda malo zbog toga bolje čuje, vjerojatno će možda još glasnije čuti u onoj verziji, to jest onom klipu uh, probe, druge probe. Ja znam, možda, možda malo daje jačinu u cijeloj toj priči možda, možda će malo močnije zvučati, jedino vidim ove dijelove kada oni njemu ta krila skidaju, odnosno ne znam ili skidaju ili stavljaju, ne znam što se to točno dešava ali to je e, jedan od koraka, kako mi volimo reći na našem faksu, usko grlo za greške, da se tu nešto, da se tu nešto desi, da ta krila zapnu, da nešto ne bude kako bi trebalo biti, tako da ne znam, ne znam dal li Tako je to... Kako sam shvatila, krila se, okay. oprosti, a, stavlju kao nekakav ruksak. A ja vidi, ali vidi kako je to na njega, mislim, barem na plesače kako je vezano. Vidi kako je to usko. Vidišmo da je to tu zapravo uko pazuka. I sad pazuka. još njemu treba preko te akne to skiniti da. ili staviti, A ne znam, mislim, Ma će se uvježbati. Pa ako nisu do sad, ne znam kako će do, do četvrtka. Imaju ti jedan dana, još čuje, nek vježbaju, to je ono pokreti, pokreti vrlo diskretni, trebaju Možda biti. Možda i polete to. U bitini, ne znam, u tom trenutku sigurno kamera neće biti na njima. Tako da ko zna šta će se u tom trenutku snimati i dešavati na pozornici, valjda, valjda neće Žaka snimati. Uh, idemo, idemo na iduć, idemo na uh, Jonidu Malići. <laughs> to sam danas naučio, pa sad moram reći, već šest mjeseci pogrešno izgovaram želino ime pa da se ispravim barem u jednom trenutku, evo sad, makar tjedan dana prije Eur Songa. Uh, nje nastup je, eto, ja bih rekao, dostojanstven. Je, yeah. da. I ti si rekla prihladan, evo ja mislim ne, nemam neke bolje riječi od toga svega, jednostavno onako, pristaj pjesmi i mm. Čak bih rekao moćan, sjećam se tu sad zapravo Albanije iz 2012. kada je e, izveden onaj Sus e, morat mora ću se pocijetiti na ime pjevačice, ali jednostavno je izgledalo jednostavno tako moćno ona je sama stajala na pozornici kao i ona što ovdje stoji, ne vidim baš da se na ništa drugo tu skreće pažnja i to je sve što treba ovoj pjesmi tako je bilo i na albanskom finalu i mislim da je to sasvim u redu. Tako je, nastup damski, dostojanstven, prikladan pjesmi. Danski. Bože, al, damski. Bože, danski, damski. Kao dama je, a okay, damski, okay. a, okej, A u istinu i je, mislim, ja ovako, koliko sam uspjela dojam o njoj nekakav dobiti, je da ona, onako jedna žena, dama, gospođa koja je se ovaj... Baš i pristaja pris, ta haljina tako malo onako dulja, malo nešto bogatija, S, opet kažem haljina nije dosadna, ima dovoljno detalja, a opet ne previše. I mislim da će ona tu naj, najviše postići svojim glasom, e, jel, kad se sve zbrojio oduzmanje, zvim glasenje je njena pjesma. To će ono što će biti glavno i ono što će joj najviše bodova donijeti, a kažem nastup sam kao nastup, ok, eto. Na i vidim da su led ekrani okrenuti u stranu, tako da tu će zapravo više biti fokus na svjetlima uh, koja se pale i gase iza nje nego na samim grafikama, što je isto tako okej, okay, jer ono, zapravo je tu opet nekakva jednostavnost, nije tu sad nešto komplicirano i nešto što skreće pažnju, zapravo s što je cilj cijele priče, a to je pjesma i njen glas, što je, eto, opet, odlično s jedne strane, a s druge strane mislim da bi to nju moglo jako lijepo gurnuti u finale. Ok, to je bio kraj. Opet još jedne petorke, ostale su nam još dvije, tako reći, najbolje iz najgore, uh, najgore kažem, najtežeg polufinala. Sljedeća nam je Rusija i Sergej Lazarev sa svojim vriskom. Pa šta ti kažeš? <laughs> uh, meni je ovo super, iako nam ovdje uh, Rusija po ocjenama iz nije nekih, ajmo reći ovdje, top. Uh, nije zablistala u nije našim zapisana. očima kao kladionica. Meni je ovo jako dobro izgleda, sad jako dobro. Super je efekt, do, dobra je ideja. Mm. Jel' ja, nije... Od jednog ono, od jednog Lazareva, njih koliko to? Deset. Je. Yeah. Yeah. Ja vidim. Ali, isto tako, ovdje imamo sad snimku zapravo iz publike, tako reći, tako da nisu baš boje konzistentne. Međutim, mislim da kada to kamera snimi, mislim da će to zapravo puno realnije izgledat. Da, da, eto, kažem, meni ono, ovaj, ne mora se nešto puno truditi da bi izgledao lijepo, dovoljno ovako, bijela košula, bijela hlača, lijepa frizurica, čovjek je izuzetno zgodan. Ovaj, uh, on će samo svoje pjevati manje više ne, ne mora on tu sad nešto puno sve ostalo će odraditi ti ekrani za njega ali zapravo ja vidim da to su uh, ja mislim da su to sve nekakva reko bi dvosmjerno gledala. vidiš tu prvo je tamo ljevo i onda kasnije bude u sredini se pojavi a, vidiš da dobro nije znači nije isključivo ekran nego je kao ima i ne, on se šeta valjda nije to svuda sve isto a moguće da nije to sad ni prikazano pa ih ima deset. ne znam dobro, ali dobro nije naše sad to ni da razumem sve u svemu sve u svemu dobro izgleda. iskreno nisam baš ni sasvim razumio kako se Pentro po, onoj, po onom ekranu 2016. šest pa samo kasnije skužio da je to zapravo nakošeno sve i unutra je projekcija i tako dalje ali za računačem uvijek na Rusiju da će scenski nastup biti dobar tim više kad je Sergej Lazarev u pitanju jer on, iako je rekao da ne dolazi po osvetu ovdje, ovo izgleda jako, pa rekao bi nasilno, ali u smislu, u smislu uh, želje za pobjedom. Dobro. E, i... To je možda bolje riječ za ambiciozno. <laughs> Ali on, on je meni bio baš onako antipatičan 2016. Da, da bi mi se na kraju svidjela pjesma. No, no dobro. Sljedeća nam je Sjeverna Makedonija po našim bodovima, odnosno Tamara Tudevska. E, da, Tamara. E, meni je Tamara super e, bila još, još tijekom Pozesa, e, njena pjesma, e, njezin... E, njezi nastup interpre, na, način interpretacije i prenosa emocije na, na publiku također na pozornici ima nekakvog gledala jel, oni su svi za nje i zapravo oni nju prikazuju jel, od, od straga. to će tako i ostati pretpostavljam ovaj, Haljina dosta jednostavna pristaje joj pr, pr, rekla bi da ono nema nekih velikih efekata ali sve u svemu to dobro izgleda i ona je žena koja se super snalazi na pozornici vidim da već sada je po ono svega par sekundi da ima dobre kretnje, puno ona maše s tim rukama, ali maše sa smislom, kak bi rekla, ali baš ono tumači pjesmu, nije ono samo tako bez veze. Pa, bit će to lijepo. Meni. Ne znam, mislim da ovako sad kad bez tona gledamo To malo drugačije sve izgleda Ja mislim da ti kad, kad ti slušaš pjesmu Da ti uopće ne obraćaš previše pažnju na to Kako neko maše rukama da, da, e, Vjerojatno će ju isto ono što sam rekla za Albaniju uh, uh, uh, Da će ju isto vjerojatno više njen glas Izvući to sve Onako, jel, u, pozitivno Nego sam nastup Ali isto recimo, kao što smo rekli za Albaniju Da ima jedan dostojanstven Damski nastup to vrijedi i za, za... To vrijedi i za Tamaru. Pa da, meni je isto tako atraktivan je nastup, isto tako više je manje. Uh, to jest manje je više. <laughs> vrijedi u oba smjera, kako god. Uh, ono što želim reći je da i, i, ta jednostavnost doprinosi uh, likability u pjesme. Jednostavno, onako, sviđa mi se i u jednom trenutku se i ta svjetla iza nje ugase i u biti ona, zapravo moguće da je to početak pjesma da se kasnije ta ogledala upale. pale. Uh, I nekako donosi ono što zapravo Sergeju njegova je ogledala donose, do duše, ona ne dupli dupliciraju nju, već pokazuju publiku i nekako onako vada želi pokazati kamere i zapravo sve nas u toj priči i opet to je opet drugačiji način da prenese svoju poruku. Oh, my God. Pa ja mislim ja, da, da pa je... Baš... Pa... je da, pa ja mislim da je... Mislim da da. Ja duše, možda samo krivo, krivu, možda je to, je to tek tako, Scenski efekt. Na eurosmogu se treba istaknuti tako dalje Ali evo, meni se sviđa I zapravo jedan od ljepših nastupa uh, Ako glamo cijelu Exiu po Ponudu u ovoj priči uh, Sljedeća nam je Srbuk uh, Odnosno Srbuk Iz Armenije koja je, nakon svog spota, u kojem ima jako puno plesača, zapravo mene iznenadila ovdje kada se pojavila, mislim, barem u jednom kadrovom kojem sam ja sad vidio, na koji sam zapravo fokusirao i koji je najduže prisutan, sama na pozornici i bez ikoga. Ima ona nekakve, ja ne znam su to prateći iza ili što je to bilo, ali vidimo ovdje je ovaj dio koji je najviše zapravo istaknut, gdje je ona sama na pozornici, ali kao što sam rekao, malo mi je loše što su, mislim loše vjerojatno ima tu razlog zašto je taj dio koji je spor u pjesmi stavljen u, u ovaj rehearsal clip, valjda čuvaju i najbolje za, za polufinalnu večer, odnosno finalnu, tako da baš ne prikažu sve u naprijed međutim vjerujem da će već nakon druge probe biti prikazano više, odnosno da ćemo znati više oko toga što ćemo gledati u njenom nastupu, šta ti kažeš. Da, ovdje definitivno kao da nešto ono fali. Da, to što si reko da vjerojatno nisu sve. Pa ne znam, ovo što sad vidim je baš ono neki početak i sad očekujem, jel? Da. Nešto. Ostalili su Aj, nas viče. na rubu. Da, pa bi, da. Ovo je ono okvirno to kako mi ono što uspijemo vidjeti ili skomentiramo. Da. Mislim, meni se iskreno sad taj outfit ko su baš i ne sviđa, ali ona to to voli, tako ja. to mi je jedno sam njeno je zapravo kao haljenica a meni izgleda samo kao malo duđi sako da <laughs> ovaj, dobro, i opet dobro. čizme ove duge, to je očito i nove godine ali ja ne vidim točno a to su a ja ne, da u trenutku jesum. mi izgledaju kao čizme a u trenutcima izgledaju mi kao čarape a nisu čizme su. Ovaj kakav tip, malo malo neobične noge, možda je do toga, ne znam. <laughs> ječi iznesu, da je. A je čizmesu. A da, da. I neobične noge. <laughs> da, usto sve zanimljivi izraz da samo potrebu. <laughs> ovo, ovo ćemo definitivno, mali ipak ostaviti ono pravom nastupu, ne, ne možemo odo kraj Pa za idući tijan, ako prođe u finale, mislim da se ako... nećemo baš doticati pjesama koje nisu prošle dalje, uzet ćemo ovih 20 koje su prošle dalje uz jel ove iz uh, finala koje su konačno tamo, a u međuvremenu vremenu idemo na susjede uh, Armenije, to je Azerbajdžan ne tako dobre susjede ako se njih pita a Čingiz i njegova istina, njegov truth meni je nastup dobar iako ja sam vidio još nešto bio i na Instagramu, mislim da i slike koje su postavljene nastupa su isto ovako dosta impresivne i on jako dobro izgleda na toj pozornici uh, mislim da ima još ljudi s njim, iako ih tu ne vidimo uh, kamera vidim da dosta ovako blizu ide njemu, tako da nisam siguran Isto tako ova dva uređaja koja se nalaze kraj tog troku koji je na pozornici, što oni točno tu rade, ali vidio sam da se oni, ne znam kako da to kažem, razvuku, raz, raz, raz prošire i onda budu ispred njega. Nisam siguran što to točno predstavlja, ali vjerujem da, s obzirom da je to dosta ovako na sofisticirana aparatura, mislim da će imati neku svrhu. Ako ništa kretat će se. Da, meni izgleda kao kao ono neki uh, uh, malo uh, spot iz budućnosti, kako kako da kažem, svemirski. Futuristički. <laughs> Futuristički, da. Ehm um, pa sup dobro mi izgleda. I mene i zanima što što će se dogoditi sa tim. Ne, meni to izgleda uh, kao one statualne, ali kako One već... uh, robotske ruke iz tvornica. Da. Samo što su tu sa, savijene, jeno. Ma da, neki su robotići to. Pa vidjećemo. ćemo. No. U tu pjesmu ne znam koliko mu je potrebno zapravo ludog scenskog nastupa, vidim isto tako da su led ekrani e, mjestimično jel, zatvoreni, to jest otvoreni, a mjestimično se otvaraju pa bude nešto, nekakva grafika iza njega a isto tako taj outfit mene je podsjetio na Cezara Samsona od prošle godine, međutim to, to je samo zato što to, to su kao ne bih rekao materijali, nego jednostavno boje na jednom mjestu koje jednostavno ne idu jedna s drugom ali... Više kao nijanse jedne boje, jel? Ali je li crna boja? <laughs> a joj, aha, Ajde, <laughs> Ali ne, kuži, mislimo ono, Fifty Shades jel, i taj fore. Samson imao je kao ljubičasto, svjetlo ljubičasto, tamno ljubičasto, jel? A sivo ovo, ljubičasto. Ovaj sivo, tamno je sivo, svjetlje je sivo, crno. Dobro. Da ovo izgleda nekako više sportski, ja bih rekao, ne znam zbog tih remena ili zbog čega koja ima na boku, ali meni, ne znam, meni to dobro izgleda. Određujući njegove ruke, totalno je teretana boj. <laughs> <laughs> pa on ja mislim da je i model uz to sve, a Cezar Samson isto bio model, isto tako kratki rukavi, mislim da ima jače bice od ovoga, ali... To mislim da ne bi trebalo biti u fokusu, pjesma bi trebala biti u fokusu, ali ajde dobro, sljedeći i posljednji u ovoj petorci predposljednjoj je Irska, po našim ocjenama dogurala jako visoko i Sarah McTurnan sa svojom uh, 22 i dvojkom. Ona je imala malo ovako jedan uh, retro nastup, ja bih rekao. Um, glasovno je to isto tako na razini, znamo kad je uh, bila na onim turama onaj bus koji je išao po Europi, pjevala je ispred njega i stvarno onako uživo. Pjevala je karaoke svoju pjesmu, ako se to može tako nazvat karaoke, uh, i eto, meni je pjesma ok bila u startu, ali sad što se samo ksenskog nastupa tiče, rekao da je to dosta jednostavno, A baš zbog toga što ne, ne predaju previše pažnje tome što se dešava oko njih na pozornici i jednostavno onako skreću pažnju na pjesmu. Jednostavno, slatkasto, uh, d, mislim, a što drugo očekivati? od ti tri plavušice na <laughs> Pozornici, lijepe haljine, malo neobičan spoj i rozvoj crvenog a dobro, mislim, nije to sad oko... Ne znam zašto su se baš ovaj, za zato boju opredijeljile, da je ona od crvenom, a ona u roza. Pa vjerojatno da on, nju istaknu, one su kao malo izbijedljile varijante. Vau wow. Pa kao, joj one... Što, što, što su one manje vrijedne? Pa ne znam, evo, to, to mi prvo pada na pamet. Ovaj... Pa eto, ma slatka ste tri onako Barbie girls. Uh, žena ima dobar glas, uh, dobra je pjesma. Uh, mladenačka. Um, pa ja mislim da neće baš biti nešto top top, mm -hmm. ali da će dobro proći. Da ne. Vjerojatno će proći u finale. Ja se nadam. Evo, meni je pjesma baš draga. Nije mi toliko dobra koliko mi je draga. I sad zapravo kad glamo bez tona dosta ovako kričavo se čini, međutim, opet ovisi i nakon druge probe vidjet ćemo kako će to i što će se zapravo tu u prvom planu kadrirati. Ja se nadam da neće baš previše biti ove boje iza nje, jer ono, u biti, ono što bi trebalo uvijek biti u prvom planu i glas i pjesma, a ne efekti šta već se tu izvodi na pozornici Do duše, Eurosong je platforma da se prikažu nove stvari na televiziji, u nastupima, ali vidjet ćemo. Ok, posljednja petorka u ovoj uh, emisiji, prva po redu će nam biti Švedska. John Lundvik, odnosno, sad smo čuli Jon Lundvik, uh, iz Švedske nam je otpijelo svoju pjesmu. Znali smo da se to neće mijenjati. Ja sam već par puta rekao da onako kako je na melodiji festivalu tako zapravo i ostaje u konačnici. je dosljedan u onom nastupu i stvarno, evo, ja bih čak rekao, na toj pozoni da će to još i bolje izgledati. Šta ti kaš? Dobro je da je ostao, meni je fenomenalan, zarazan toliko pozitivne energije, toliko me ono tjera da i zapjevam i zaplešem i on mi super izgleda, on je meni onako ovaj ultra simpatičan dečko mm -hmm. i te žene u, u, ovaj, što se pojave, jel, iza mm -hmm. njega. I čini mi se da su i njih ono malo još sredili, dodatno ali ono neke malo šljokičaste haljenice i to je sve super, oni su svi usklađeni i bojama i stilom. Jednostavno, ja puno očekujem od Ludviga. Ja ne bih htio previše ponavljati za tobom, jer uglavnom bih rekao sve više manje isto. Dakle, meni je pjesma odlična, nastup mi je već onako bio dobar, kao da je sad još malo bolji i opravdova svoje mjesto na kladionicama. Nadam se da će biti bolji od petog mjesta na kojem se sad nalazi, vidjet ćemo nakon polufinala, ali ne sumnjam uopće da će to biti top 10, ako ne i top 5 sad ostaje na tome da vidimo jedan od sljedećih favorita nam je isto sljedeći, a to je švicarska je Luka ha, Henni Heni. i m, moram ponoviti nešto što sam već čuo a to je, ljudi su rekli, dakle ako, se, ako vam se sviđa nastup od Eleni Ferreire prošle godine sviđa će vam se i Luka uh, Luki nastup, dakle ista je koreografkinja u biti u pitanju ista zapravo kao i koreografkinja od tamte za Cipar samo što se izgladanju malo više potrudila jer ovdje opet imamo mislim i kod tamtezu zapravo četiri back plesača i uz to sve njegova koreografija je super i nastup je odličan i izgledat će ja mislim bez problema fantastično i vokalno je ist, na istoj razini ja bih rekao kao i tamta. Dakle on odlično zvuči i mislim, on je i mlaži zapravo pa ima malo više energije i lakše mu je iako je to uvjetno rečeno, pjevati dok pleše. Međutim, švicarska ko švicarska, na trećem je mjestu na hladionicama potpuno opravdana pjesma je odlična i evo držimo fige za četvrtak, za njega, jer mislim da to svakako zaslužuje. Ma, on mi je preslatak, ti su mi preslatki njegovi uh, super koreografija, ja ću se to potruditi naučiti plesat. <laughs> E, dobro, ajde, mislim šalav šansa to. malo super mi je, stvarno je, ono, nisam ne očekivala zapravo da to bude neš loš. a ne može biti loše. E, to su taki osobi, taki pjevači koji sad, šta god on tu izvede to će biti dobro. Moramo, moramo biti spremljeni na to da će pjesma uživo zvučati drugačije nego ono što smo, zapravo, već, što već tri mjeseca znači, vrtimo na ono, repeatu. Ono, ono, ono, tom skoku svom, kako pleše, mora pjevat. Pa da, da. to znači, ja ne mogu pričat dok, dok trčim, ne, ono, pjevati to da bude kako se spada je doslovno, ono, umjetnost, još u to sve. Uh, ako ga pratite na Instagramu vidite da je konstantno u teretani dakle, konstantno dakle, ide na kardio, da mora, mora biti fit kondiciju. pa da, mm. hvala Bogu jer za te 3 minute treba, treba izdržat skakanje i pjevanje i plesanje i, i zapravo pamtit to sve i se da zna u koju kameru kada treba gledat bilo kako bilo, idemo u naš top 3 Zapravo A ne dobro, znam. Zapro nisu oni puno bolje do. Bi... Ne, nisu zapravo sam sve ha, ha. su sve šestice, mislim da sam njih tu ABC no po redo, jer nisam znao kako u da im dam prednost. Tako da sljedeća je Malta. Idemo sad unazad po ABC zapravo. I Michela, Michela Pače sa Kameleonom, ona se, eto, obukla u bijelo. Rekli su da je ona razočarenje. Što se tiče nastupa, razočarenje cijelog drugog polufinala zapravo, ali ja ne bi išo tako daleko. Ona je meni i dalje jednako simpatična i onako draga, ko što mi je u spotu, i zanimljiva. Ne znam, meni je to i dalje dobro. Fora, evo, cool. Baš, fora nastup, evo, ne znam šta bi drugo rekao. Možda će biti definitivno što neki efekti i ovak na TV-u kako možda će na njoj pro, ovaj, projecirati što si rekao neke boje pa ona je sad u bijelom, ali će to ne pa evo, to se tu sad vidi, ovi plesači su iza nje i onda se boje krenu mijenjati I onda je malo ljubičasto, plavo, zeleno sa svim bojama žuto tako da ona je onak, uz pjesmu koja se zove Kameleoni znamo koliko je šaren bio spot imamo malo tu bijelinu pa se nadamo da će to na kamerama izgledati malo bolje nego što je ovo sad nama u ovom trenutku izgledalo da, da, slažem se da, eto to je to što se malo te tiče, da ne duljimo previše, idemo na Norvešku, na Keynu. <skrisa> pa ne, dobro ovdje, sad evo, kad gledamo tu probu, po mom mišljenju ništa novo puno nismo vidjeli nego isto ono, jel, njihovog tog ovaj, nacionalnog izbora. Samo bi primijetila sam, pa dobro mislim to sad nije toliko bitno, el ovaj čelavi, jel gospodin? Jojčar. jojčar K, to to ima toliko znači ima tu svoju schemu pokreta bokovi bokovi stvarno da to je jedno isto on to to dizanje glave kao ono ruke rašivi. ono već mi je to pomalo smešno jer već ono znam kako se čovjek kreće ono totalno sam ga ovaj ako može to tako reći upoznala njegove kretnje ali dobro, ja kažem, evo ima tu neke malo vatrice bićevi. Aj dobro, to ide. Mislim da sam to čak i na review rekla da i očekujem da bude nešto, mm. još dodatno što će te njihove uh, različite glasove i različite karaktere na pozornici aj, dodatno ovaj pojačati. Ja mislim da svakako nešto treba, naspram nacionalnog finala u kojem nema limita za izvođače na pozornici, ovdje imamo šest, ja vidim, ja vidim njih samo tri, ja mislim da su i u nacionalnom finalu samo oni zapravo oni koji proizvode glasove, tako da ovdje oni zapravo dosta statično izgledaju na toj pozornici, jest da se oni kreću i idu lijevo desno, ali to samo kad ovaj jel, joj, jojka. Ali u ovom dijelu, kad je zapravo pjesma najenergičnija, da dakle kad refren ide, oni samo stoje na toj pozornici, jel, to kao si ti rekla, po, po, pomalo se kreću, ja bih rekao, ali oni stoje na mjestu. I to je dosta energična pjesma, ja bih očekio, bar da su nekakve plesače tu ubacili u tu priču, međutim ništa. Jest da su to sve skupa moćni glasovi, ali mislim da im to nekako umanjuje šanse za bolji plasman od ovog kojeg će možda ostvariti. Ja ne kažem da će biti loš, ali mislim da je to moglo biti malo bolje. Da, da. Eto. Ušli, idemo dalje. Idemo dalje, to jest idemo na, na, na posljednju pjesmu koja no. nam je momentalno dostupna, to je Nizozemska, koja nam je bila na vrhu uh, reviewa za drugo polufinale. Um, i krom slučaja i prva po abecedi, pa je zato završila na prvom mjestu. Uh, Duncan Lawrence sa vrlo jednostavnim nastupom, s tim evo, klavirom i svojim glasom i plavom bojom. Ništa, ništa pretjerano posebno, ali ni ne treba biti, jer znamo da ljude nije osvojila ni pjesma u živo, jer... Pjesma kad je već izašla u spotu, već je ona osvojila jako puno fanova i meni je to jednostavno onako, stasvim mi je dovoljno. Al evo kažem, za razliku od Luke, uh, koji ono se toko će se jadan pokidat na toj pozornici, na... iznojiti i ono potrošit kalorija, <laughs> ovo je to samo tako sjeo za klavir i u stilu Oliver Dragojeviće <laughs> Odradi, odraditi, odraditi će posao. Ali ni, ne treba ništa kad čovjek ima super glas, super pjesmu, naravno. A i vidimo i da je favorit, tako da... I nama je naravno bio, evo, tu ima sve dvojke, znači šestica ukupno. I ja isto naravno očekujem da će to pjesma ovaj biti super plasirana, ako ne i pobjednica, jel? Ali ima jako e, dobru e, i veliku konkurenciju, jel, ovaj, što ćete evo, primijetiti iz svih naših reviewa i evo iz današnjeg ovog pozesa. zes e, Ja već evo mogu ovaj, jedno deset, deset zemalja na broja za koje su mogu reći mi što ih više slušam, dobro ljudi će to pre put slušati kad budu slušali većina, ali ja sam ih već ovo dobro upoznala, mogu reći da su mi ono, fav favoriti. Ne mogu ono sad kad me neko pita isključivo jed, jednu mm. uh, iz, izdvojiti, jer evo je sad i pogotovo još kad sam vidjela i te probe i sve, neki su mi ono... Rekla sam ovaj, baš prije par trenutaka ovaj, Leonu kad smo gledali da su mi i oni koji mi nisu bili dragi, i opet ipak dragi, jer ono kao, a dobar si. Ovaj, dakle, počeš od prvog polufinala Bjelorusije i Cipra, preko drugog polufinala, dakle, i Švedska, i Švicarska, i Malta, Norveška, Nizozemska, svi su mi onak dobri. E, naravno i moja Carna gora koja mi je isto ono, super, e, e, Serhat San Marina, koji je isto drag, pa i naravno i taj je naš Roko koji moramo podržati, el e, I Žaka, naravno, skupa s njim. E, Italija normalno nismo je sad mogli prokomentirati jer trenutočno nemamo dostup dostupan, probu. Mislim da je, je Mahmut da su Big Five danas došli e, zapravo u Izrael. Dobro. Ništa. Ili jučer. Da. da, da. Ova, ja sam htio samo još dodati da zapravo Švicarska mislim da se može nadati jednom od boljih plasmana unazad nekoliko godina. Onak zadnji tako reći bolji plasman im je bio 2.5. kad su bili na osmom mjestu, a zadnja pobjeda im je bila 89. sa Celine Dion, što će reći jako davno. Ne vjerujem da će on pobjedit, ali ako pobjedi, bilo bi ovo jako, jedan jako lijep rezultat za Švicarsku koja već dosta dugo godina ili niže uh, diskvalifikacije u polufinalima, to jest ne prolazak u polufinale, to se tako lijepo kaže, mm -hmm. da ne bi rekli lijep, ili kažemo ispali su u polufinalu, <laughs> uh, ali realno nisu se kvalificirali prema tome Skvalificirani su. Um, isto tako, nizozemska ukoliko pobijedi, njima njema je zadnja pobjeda bila 75. što je još davnija, a zadnji bolji plasman je bio 98 kada su bili na četvrtom mjestu što isto nije neki bjesni rezultat. Međutim, problem je s tim pjesmama koje, uh, koje jako dugo kotiraju jako dobro na kladionicama. Uh, na samu večer ili nakon što prođu polufinala, dosta duboko padnu. A dobro nije bio slučaj sa Izraelom prošle godine? Da, nije, da. ali recimo sa Italijom pred prošle godine je bio slučaj. On je bio, ono, ne znam koliko dugo su ga hvalili, onda je došlo do nastupa u živo, jednostavno je to bilo bez veze, ne znam, nije, nije jednostavno bilo ko što je bilo na Sanremo. Za, ovog, za Mahmuda se nadamo da se to neće dogoditi. Vidjet ćemo kako će izgledat, već u polufinalima zapravo vidjet ćemo taj drug, mislim vidjet ćemo mi prije kako izgleda njihova druga proba, ali u polufinalima će oni pustiti snimke svih uh, proba zapravo za Big Five i Izrael, tako da ćemo znati otprilike kako će to izgledati i u finalu. No, to je ono što mi mislimo. Mm -hmm. Što vi mislite, na možete napisati u komentarima ispod posta vezanog uz uh, ovo tjedni podcast. Uh, sljedeći... Voljeli bih bi čuti vaše mišljenje. Znam, pročitati mislim. Ali dobro, to je pročitate. to. To je to. Uh, bilo vam je jako lijepo. Ja bar, meni je bilo lijepo. U meni također. Uh, svaki, svaki novi podcast zapravo je sve zabavniji zabavni, zabavni barem meni u međuvremenu postao nekako mi, malo će mi faliti kad prođu ova dva tjedna i ćemo onda, morat ću jako dugo montirati, idući, idući onaj sa blue koji bog zna kad će biti izaći. Uh, ima jako puno materijala, to mogu reći svakako. <laughs> da evo i meni je bilo super danas pjesme su mi u stvari probabile zapravo i više nego što sam očekivala zabavne puno toga smo novog i primijetili i vidjeli atmosfera se zakuhava a evo sam sve bliže ja se jako veselim i, i, i onako sve mi se pojačava više to isčekivanje ovaj, tako da eto mi se čujemo nekom drugom prigodom Opet Hvala I Bogu. u luperima ćete... <laughs> Mislim da nisu toliko bili izraženi Kod gosti Ali ono, mi, smo, mi smo tu ipak duže Pa ima tog puno, puno više s naše strane Ali biće i pojedini kad su gosti bili tu Da se razumijemo Eto, to je to Hvala što ste nas slušali Ovo je bilo sve za danas i za ovaj tjedan uh, Pohvale ponude, prijedloge i pokude I dalje prijavamo u komentarima A do sljedećeg tjedna Pozdrav! Zdrav.